15. Úgy haladtunk hárman, mint egy hadsereg. Egyikünk állandóan előre ment, a másik állandóan elmaradt, de Bremont mindig a közepén. Fütyjelekkel érintkeztünk. Összesen kétszer találkoztunk verbedekkel, akik jellegzetes törpepóniaikon szállítottak valamit. Mindig ideje korán vettük észre őket, és felkapaszkodhattunk a környező sziklák közé. Dupla fehér fehérnemükkel, magunkra csavart takarókkal védekeztünk a hideg ellen, amely éjszakára kemény télé erősödött. Taurir der urzást magasságában már mindenütt hó volt. Jobbra fent nagyon távol egy kráter füstölgött. A bazalt és lávakőv hegyek felett trónolva még félelmetesebbé nyomasztóvá tette ezt a halálosan fenséges panorámát, amely körülfogott bennünket. Részfejű fütje hasított a levegőbe. Feltoltam Bromon, majd magam is utána kapaszkodtam, vagy 20-25 méternyire az útmenti sziklák között. Valamivel távolabb, velünk egy vonalba láttuk részt. Bevárt minket. Az út kanyarodója volt alattunk, és most a fordulónál végig láthattunk mindent. Cincika felett egy rövid libasorni légionista jött az úton, velük két összfér a gépfegyver szerelvényekkel. És jobbra-balra a Marakes felé lejtősödő út szikláin katonák táboroztak. Legalább két peloton katona volt, gépfegyverekkel, mozgó Te úristen, csak nem mi értünk mindezt. A Marakes felé vezető út minden esetre el volt zárva. Jobbra és balra tűzhányok mögöttünk a szahara, és előttünk két katonaság. Részfejű meglátsöveszte a helyzetet, és gyors katonai intézkedéseket foganatosított. Még egy lehetőség van. Visszavonulunk Sárgóba, leereszkedünk az Izmentén Erfudba, és bemegyünk a Tafilaletóházisba. A Tafilalet oázis ugyan a legveszélyesebb arab nablókországa volt, de még tőlük is többet remélhettünk, mint ha a katonák kezébe kerülünk. Felmásztam a látsövelet sziklára, hogy mögöttünk is kikémleljem a terepet, aztán gyorsan lejöttem. A tiszta, párátlan levegőbe jól látszott zsebel sárgó és környéke. Nyüzsögtek körülött a szuronyok, és felfelé is kígyózott egy kis libasor gépfegyveres összvérekkel. Úgy látszik, az egész gyarmati hadsereget mozgósították ellenünk. A helyzet eléggé reménytelen volt. Legfeljebb két-három napig bujkálhattunk, azután meg kell adni magunkat. Részfejűnek már is új ötlete volt. Gyerekek, van egy fantasztikus tervem. Ha felkapaszkodunk vagy ezer métert ezen a vulkánon, megkerüljük a gerincet, és széles ívbe lejövünk, akkor talán kijutunk valahol cincika alatt a Marakesi országútra. Az utat elzáró katonaság mögött. Ez ugye a rettenetes és kétségbehető út, de itt viszont a biztos halál vár ránk. Tehát induljunk, óvatosan és mindenkőre vigyázni. Előre bremon az Isten fáját és megindultunk a sima, járhatatlan lávaköveken, hóbuckákon át a kráter lejtőjén. Ha eredményre akarunk számítani, legalább 800 métert kell felfelé és oldalt haladni, különben egyenesen a táborozó légionisták közé érünk. Ember valószínűleg még sohasem járt erre. Nem is lehetett erre járni. Rondyá rajtunk minden, és ahogy kiálló szikláról sziklára léptünk, olyan távoli fantasztikus meredélyek tártunk alattunk, amelyeneket csak Lidiesz nyomásos álomba szokott látni az ember. Minden lépés a halált jelentette. És most, csodák csodája, mennél feljebb értünk, annál melegebb lett. Meleg volt kezünk alatt a föld is, éjjel-nappal hallottuk a mormolást. Fölöttünk, mint gigászi mesztelen torztestek, zsíros fényű sziklák ágaskodtak felénk dűlő helyzetben, és melegek voltak, mintha élnének. Másodnap hajnalban még legalább 300 méter volt előttünk. Sejmes, forró simogatások érintették homlokunkat és kezünket. Az örökké szállongó forró hamupelyhek. Mindenünk vérzett, minden csontunk sajgott. Ruha és bőr ledörzsölve a testünkről. Mintha a távoli űrből szüremlene át hozzám, Hallottam részfőreket süptegását. Ne aludjon, Brömön az Isten fáját! Forró volt alattunk a föld, körülöttünk a levegő. 24 órája ivóvíz nélkül haladtunk. Szájaink felhasadoztak, és mint ormótlan nyers négerajkak tátunktak nyitva és lihegve. És csak feljebb, feljebb, kénhidrátos, ammóniákos bűzben, szállongó, forró hamuk között a gázoktól mérgezetten. Már hánytunk, repedezni éreztük a halántékunkat. Éjszakánként a kráter egy-egy villanásából látszott a félig megmászott kúp ijesztő gömbölyű torkal sötét ég alatt, amint egy-egy mázsányi követ hajított néha le, és percekig hallhattuk dübörgését. Tovább nem lehetett menni, mert a belélegzett kénhidrogén halálos lett volna. A nyelvem torkon feldagadt úgy, hogy már egy szót sem tudtam kinyögni. Írtózatosan fájt a szánk. Vagy sikerül, vagy nem. Észak nyugat felé kezdtünk leereszkedni. Minden akaratunkra szükség volt, hogy ebben az állapotban ne hagyjuk fekve az ájut Brömont, hanem cipeljük tovább. Három napja mentünk. Aztán másfél napig ereszkedtünk le. Végre leértünk egy kis füves tisztásra. A dús növényzetből ítélve valahol víznek kellett lennie. Fél óra alatt kis hegyi patakhoz értünk. Lehasaltunk, és ittunk, ittunk, ki tudja meddig. Megitattuk Brömont is, majd lemostuk magunkat. Ha feljebb vagyunk még Cincikánál és a katonai kordonon belül, akkor az egész pokoljárás hiába való volt. Fogalmunk sem volt, hogy merre járunk. Lefeküdtünk aludni. A hajnali ködbe nem láttunk semmit. 11 órára elosztott a köd, és ahogy lassan emelkedett fel, mint valami függöny a következő színpadi kép előtt, megláttuk fönt magasan a Cincika havas lejtőjét, Füstölgő mozgókonyhával és gúlába rakott fegyverek körül táborozó katonasággal. Régen túlmentünk rajtuk. Közvetlenül alattunk végig szabadon kanyargott a szép, széles, aszfaltos Marakesi országút. Ilyenek akarnak kifogni rajta, mondta részfejű és köpött egyet.